que bé, doncs si és compartida, perfecta, i si no, és que clar, eh, té tants de marges la, la, la lectura i en aquest cas sobretot una novel·la tan històrica que et trasllada